سب کال ده هجرت باندې چکم واقعيا شو او کم غزا کا شریر پاي کې يو شريعه د محمد بن مسلم رضی الله تعالی او در جنگ اخزاق و خندق نباد یا مشهور سریع شروع قدقش پا گم کال که داسگنه سریع غضوی شیری در صلوخ و دیوی پوری نتا سریع غضوی که یا بلا مشهور غضوی اويتا غزوہ دبنو لخیان وای دا شپګه مهاجر ربیول الاول کې شیو یی شوی حساب سره 627 یی او تقریبا جولای میاش لا يقوم سيدا ماكي دا خلق عبادی نبی دا صلاة و صحابه کرام لگلی معلومات و رعود و پارا چپائی کہ یو آسم بن سابت رضی اللہ عنہ خبیب رضی اللہ عنہ دا وی شیدان گلی لس مرگلی دا وی واખ્યાت مخکی بیان شي نو نبي عليه صلوات والسلام د پخ صحابهو دبي خلقنا لا بدل تردا تر وقت بوې ځکه نو هغه څه چې نبي عليه السلام نورو کافرو سره لا بر سره ټاکاو چې داینه عارف شو نو په دې موقع باندې نبي عليه السلام دپسه کرام دي کړی بلل احیان قبیلہ دی دا صحابه شیطان کړو نو پشپغم کال حجرت نبی رسول الله و سلام با خپل روان شو یا صحابه کرام ورسره عبد الله بن میمدوم رضی اللہ تعالی عنہ مدینه کې ترې هو یعنی خلیانشین او د مسجد نبوی امام مقرر او نبی روی صلی اللہ علیہ وسلم ام الار پر اخوا با پتا او غیر معروف الار باندروان شو بلکہ شام تر اپتلا دیر اپارچ مناتقان چر تا دشمن تا اطلاع نرس او ایتم پتاو او در غفلت پا حالت کی پدیوانی عمل اکلیشن دو بچه دا جهار و جنگ بارک دا دادی چه الحرب خود آتون دا جنگ دا دشمن لدوکه ورکوری نو دا عملی توریه و یو کسم دا نبی علیه السلام چه دا سینی مورز یو رز نی میداز کو نبیه پبل الارو اپراتوش دی دفار چایی را فیری اول د غنول احیان مقبره ادیره د نبی له سلام وره ان تکو صحابه کرام شهیدان شیو دپن ای د پاره د ما فرادو اوه او راوی نه باد بیا پدای د غنول حمله و حمله دوران کې ای چې پون شو او تخته د خطر نبی له سلام دابطه یو بورازي اشاره او دجیزه نبیو صلی نبی الله علیه روان شو یو بله لاقده وصفان و پیدا ما ته علاقه را دا مکی مدې ترمنزه مکی ته اټي کیلومتر په فاصله کې پروت را د نبیو صلی الله علیه و علاقه طال او دغه علاقه نه یو له صحابه کرام چهارشاه سوارو او سلو ماندیو ایو اے یاو بنو لاقیتا مکیتا قریب واد قرآن الغمیم موتوئی مقصد لنبی علیہ السلام داؤ چه علاقہ مکیتا دور نیس دے واد تقریباً دا سی تیر سب چونسد کلومیٹر کے مطابر تارا بیا لنبی علیہ مقصد داؤ کدال پر دا سان دی له لیګل چې په ماکی والا باندې وممروږ درځو دا ورساسو لا خوب ورې او تب الله شوکسانو کې مشر ابوبکر سیریو رضی الله ان کوم مقرر کړ دیتو شوکسان نه لس دغه طرف پولهګ سره په وړه شمان دي دغو جماو له عرض ورپا ډېر زینہ نبی علیه صلاة و السلام سرد آتا سانو و پشو تشریف راو تیو دغا غزوا بدنو لحیان دا په قدش قدم کال ده حجرت شغل بلو غزوا چاگیتا غزوا بزی قرد زی قرد دا یاده قبائلون امونه یاده علاقون امونه کم غزوات چشوه دا اصل که د مدینه نسا پاسه لکه او دو بود چشمع زی غیلون زیقرد دا رزیتا غابا مو غابا نبی علیه صلاته والسلام سو خان باتی که دل دا خان دا چه اکثر خلق ساروی سادیم و پخاریوکین سادیکلوکین سادیم ندا دا مدینه دا شہر نا بارز ہے التو خانو دا پیو ناو بس انتا سردل بیا نبی علیہ السلام و صحابه کرام الارول او دا دیگ بار زمداری ہے ابو زرغ فاری رزی ران کو داوالا کرے وان او دا غز او ورسرہ او دن دغلتا دبنو بیزو سارو ساتون کیاو اوگز اوگزر و فاریو زلام ہو نبی علیہ السلام نجازتو اس چیزل بمدینی تا درزم نبی علیہ السلام امراز درزر خالی مپڑے وقت تتراشی نزد آس محسوسو مینم چی بینو غاتفان پتاسو عملو کی اصطازو بشید نبی علیہ السلام تشاید تاویی ما دوگاو اگر حال او وزرح فارو زیلان ہو دیور از مدینی تر آدھل ہو نو بس آل تا تا دیوان حملوش تا دوز ہو او دوا او او تختول کم صور نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام تب اطلاوش و دواس چلوش حملوش و او تختولش نبیر اسلام ورکسی صحابه اکرام پلد. از صحابه اکرام ورکسی شو. وو خانی اخلاص کرد. او اغت چا پمار خلب چی کنید. یعنی ایسا کسان و وجل او سو. او تختیر دن. از ای خبر اول اطلاع. صحابی سلمہ بن عطواء رضی اللہ. اچر تسار وقتی یا شپاہ آخره کے بارو در. نو علت دتا. لده غلامی اچا اطلاع ورکل ده پیغم رو خانه او تختون نو ده انتہائی تیر انداز وو پده که ماهر تیر انداز ماهر او بلدعو چه مندر منتہائی تیزا مندو نو بیگی اوازیزان داخل کو تختولوز غلو او بیا جنبی علیہ السلام دیتلاو شن او بیا نور صحابه کرام او رو رسید چته ا دسان په تی او غیره او تختوله او خان ته اشاره دبکه غزوه تم د غزوه ذی قرت مليږي چې بده کړه ابو زرغه پارې غلام او زبان عملشه او او شهید کړ او خان تختوله غیر بسې د سلمہ ابن عقبه رضی الله تعالی او اوران د نور صاحب کرام ایڈا رسی دلیو اے در او خانے خلاسکلیو سکسانے و جیویو سو تخت دے رہے پڑیو سوڑیوں کے بل سریع دا اوکاشو بنے محسن اصدی رضی اللہ و تعالی سواردیو اوکاشا داوی علاقہ دا غمر آر طرف کا نبی علیہ السلام دی ربیو سانی کیلئی گری تا دشپگم کال بابا رګو سانی میاش سږ وخت آسان نبي عليه السلام ورکړي چې تاسو ورشه بنو اصحاب وبس بنو اصحاب نو قبيله د خندق شرکت کړو کله احزاب او عاملا ورشي په نبي عليه السلام د خندق کې راغلي د مسلمانانو د مدینه خلاف دا دمو مخ کې ميري چې احزاب جنگ ته ختم شو الله فتحا ورکلو مشریکین او تختې ولرې شو نو نبی علیہ السلام بیا څو سوره قباله قوم شابه شيریکو یو یو یعنی دا جواب ورکول و نه پاره او شر دې شاب کول و پاره په خپل یا صحاب دیږي وداو کا شر ضلع نه دغه قبيله پسره ګلو د خندق شریک شو او مدینه باندې حمله ور شي دغه سامه د چکل پتہ و لګیا نو دا سن رو ته تکلیف خل کړی صحابه کرام او کا شر ضلعو سره د مرګ دا دغه کې او دای داوی څنګه تختیبیو خان مال غنیمت لاس کې راوې مدینه تا ابو خان ورو بلور شریعه او شریعه د محمد بن مسلمه رضی الله تعالی او شر ايبا زل پسوي زل پسا دا ویلا تینم دا مرجوانی سانی محمد بن مصطفی رضی الله تعالی او له سلام زل قص قص قص الافه تللی غره دا تقریبا 10 سولیش 20 کیلومتر فاصله کرا نیمه فاصله دا انتخلتا د گنو سالبا بے وطرے نبی علیہ السلام دی پسے دا صحابیو لے گا چو ورشلتا د بشمن حالاتا مانون او دا باندې بانے حملہو لس کسان دے صحابی سره دا دلسو کسانو یا سریوو دلسو کسانو یا پستا انتا مشکینو تس طریقے سارا پتا لگے داریو نو آوی وطا لارب نیواریو آئی ناش نا صحابہ کرام چکل داغ علاقے پچھر تنیزی ورس ایوال مدیو اودشوی نگلتا عرام اکا اودو ایو پی نا خوب پتن کرا دیو نا صحابہ کرام شیدان صرف یو صحابی چکم امیرو محمد به مسلمان اتی بچ او غم دا چه بچه او چه دیر سخز اخنی شه خوبینه تیدونه دیره تلوچی پاوینه بانیلت پاک نو دا ای آخیاله جو رده او شه نو دا تسانی شیدان نایو سعادی تی بچ بیچر تنور سعاده کرام مسلمانان دلیلاله تیره دن چه پنیلی محمد بن مسلمان ویلی دوی پر جر این آلی اللہ غریب بے حالو خود و تا اشاراؤ پر جلک اسے جمدے نو بیا مدینہ تراوز نو دا صحابہ کرام اوی شہیدان نو دو دو بدل رسطو دو بارا نبی علیہ السلام بل سریعہ کرایا رک دا ابو عبید ایب نجراح رضی اللہ عنہ خودا بک سریعہ دا زی قصر اند دو و د بدر رسوله وره نبی عليه السلام د ابو بدر ځلان ولا سلوخ کسان ورکل او د مشرکانو د القبلي پسې د بدله هاشونو لپاره اولېګل نبی عليه السلام و طويله د کسان د ماخام مانزه رس نبی عليه السلام روان په ادم ټول مزلو کو بنو سالبه تبروره سيال ساحره ادارو تلی مشرکانو با اندر املکو لاغو پوشن آئی حرومو تربتاو تختیر برا لارت آلتا غنیمت کی اوخان گڑو بیزی اراوست یو سڑی تو کیونیو نائی اراوزان سراغب یا ایمان روار نو دوا دس اری اوکل کسی شویدیم تدی او میاشکی شوید آئیو نبیده السلام حال احوال معلومات و ربارت ارسان لیکنیو شای شیدان کو ندیاور بسی دا بل تصور گلی بل سریع دا زید بن حارسا رضی اللہ عنہ ہو ہمارا دا نبی علیہ السلام متبننار عزاد کرده علام عوضی و تزویر زید بن حارسا رضی اللہ عنہ دا یا علاقہ دا جمعید روی جمون. دا مکیت نیزده علاقه دا او دغلتا دو علاقه دا غدا سطح دا مرز زہران وی مرز زہران التا بنو سلیمہ و سیدلو دا ای چشمہ ویو تبیلو دا زیب بن حارسر و دلانو نبی علیہ السلام ربیو اسلانی کے دخل کو پسو لے بنو سلیم بنو سلم سلم تعویلا دی په چې ولېګ احزاب کې عیسی غشته خندق او په مدینه باندې حمله ورشي نو نبی رسول الله د دینه دا بدلیه غشتو لپاره زور د حارشه زیلان هولیوغ سو حاجی کرامو بر شرک دلتا داخله چې خبر شنو دی په تختې ودالت وبلقه قبیله او مزینه قبیله دایو زنانه ولا پلاسرالا هم شیطان او زران نه لا سہیوی و داینم حلیمه ایتوی چې دغه دې وته وي چې ما پرې دغه د کډی زین او خان ماته سموه ساده کرام ورته شیل له زین راټه کم زی بېږي کوم ګړی زی او د مسلمانانو سا قیدیان بیسر او نا قیدیانو بڑی بیزو زیوی نو بس صحابه کرامو تا رحنو مئیو کرده خزک او آل تا وروره سیدر تا مسلمانان قیدیانو غیم ترا اخلاس کرده او مال غنیمت دا و بڑی بیزیوی تا لاس کرده بیا درہ زنانو دا دیخ آون صحابه کرامو زن سراراو است نبی علی السلام و نبی علیہ السلام دے عذاب دو عالمات اتا چیتا سو دنی صحابہ کرام متعاون کرو لار بودر مرتخول رضا ماتی ندیع ازاد و دا زید بن حارسا دغل یو سریلا نبی علیہ السلام لے گلے دغلن مسلسل دا زید بن حارسا نبی علیہ السلام مسلسل ریسلو سریو کلے گلے مسلسل لے گلے دو دو دا زید بن حارسلا اون بدره کال کې شپږم کال الهجرت خدا جما دل اوله کې شوړه عربي ساني پتي چې ګرمیا شي جما دل اوله شپږم کال دغه په سړیا دا د وی دا مدینه تقریبا د صدور شپه مځل باندې لری یمبو الاقدا دغه یمبو ترکه زړه نبی الله صلاتو و سلام دوری گری او دا دا مدینه او دا مدینه نا اخ تربتا یا اندو سمندر دا نا دا سمندر دا اندنی منس کی دا علاقہ رہا نبی علی شام تربتا جے او زمانہ کی بقافلے کم اتنے نا بدے لاربتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ایک سو ستر دستور کریو او ودھولی وی آئیس الاتے تبازے در فتلے کے محصد دو چھے دو قریشو یو قاتلہ شام دا تجارت ارادہ کریو نبی علیہ السلام دا اطلاع رو ایسے صدقہ سر قریشو قاتلہ شام در آمان دا محمد کی میلو یا دور 제 나비예 알라히 알람 대디 다 파텔레 대وري 샤로 리야 د معلومات به کو دا اصل کې جہاد او جنگ جنگي حالت اوازه په دي تجارتونو باندې معاشي طور مضبوطيبل نبي عليه السلام د دي باندې وار کا دي طريقا مبرحال نبي عليه السلام ته ادلار اعلی چې دغل تا عائش له لا کا باندې دغه قريش د قاتلا شام دروانا دغه علاقہ ډیر باغات کی ورکی صاحب کرام جوړه سی د باغات و غیره کې څه د لیکي چې قافله راه عجیب اتفاق دا چې د قاتله د قریشو د تجارتی قاتله مشر ابلاس هو ابلاس رضی الله علیه وسلم زوم زنوبریزہان ها ولا ورکو د خجلاده وخت د بدر کې نیول شي خیديان بیا زینب رجلان ها ورلا د خپل موڑ نه ور پړشه هار د دې بوتي دی قران یې کړه نو بیا نبی عليه السلام بیا ځار نو دې وراره نو شه کېرو په تجارت روانه کړل او قریش ول امانتونه ور غلو مال ور غلو چې زړه دې باندې تجارت وکړ بس صحابه کرام د څوک لږه نبی الرسول دا صحابه کرامو د اول ګرفتارې قافلې مګر او مدینه ته راواز چې مدینه ته راواز ته قابله الهي وان د یو کار اولاص او تخته او تخته یو سرداو چې د ببر کې نیولې شو مزباته تمل ملی 90 د یونا او تخته د مدینه ته راه او مدینه تطط راي ڈائی کورت ازانورا سو آئیت اوی مال امان را تا دینو ریچن. مصورت ای سید. دشکو را را سیدلو بنا ورکروا. سار مانزو پیمو. نبی علیہ السلام مانزو پا ادره بس اپنو شو. تبیو کدیو کلکیو کسر را اخکارا کن. زینب رجلانہا نبی علیہ السلام برگن. رسول اللہ دے ابل آس امان ورد. نبی علیہ السلام نیتو سلام چې والا یو راز ده زه نه بل یو کنو ها د ویلجه ابو لبا ابو نبی الله اسلام صلی الله علیه و سلم چې تا بناول خلنو بناول نبی علیہ وسلم تا پیشو مدد بنا چون کې ورخلې نو دښر مارجن نبی له آزاد کجزا دوتیا رسول الله دا ما سره زونه مال له دا راقابلونه له زمزمه زما ځی نه دی دا خو مال قریشه ما نه کیږي دا ځی لري و چې دا واپس مکی تعالی هشام نه ای ته بس وین چې امان ده څنګه نو نبی رسول الله صابته یو قصاصوخه ای مذاکین کې غنیمت اوسه وبېسره خوخه ای چې دا واپس صابې کرام ورته سید بس واپس وکوامانه ده دا شوک جا را آتره مال امانت دون اطول او مکیه تورا والا تیار سا حوالک راوی تیار لکا امانت میں حوالک ها سا خوطا تیمی روینا ویسی ویتا او سمی امانت آوالک ها او اشهر ان محمد رسول ایمان راو مسلمان چو در پتا که مکا چکل اینوه دونو در صحابه و وطر ایسلام نمی راو انر اول ایمان او را در کم گیشو اس او دا سړی وو چې راځو نه مال لکنه دا ورته دا ورکو دا دا واستائش اسمه د نعمت ده موږ د کیسره لټول غوړو مدورته د سما عبدو دی اسلامي هغه دغه خبره چې زه خپل اسلام له بینه شوړو کوم خیانت نو کوم او ور اسلام نه وروه خو خیانت انځر ساته چې الرحمن علیکم نه یو په خائن باندې مشوږم کوم سره دوه نداختر اسلام ابتداف اداس بدنامه انو په ناغا مانتونه چه واپس کلن نالتو کلیموی بس ما اسلام رو رو رده واپس حجرتکو نبی مدینه تراغلو مدینه کی پاتکیه در ونبی علیہ السلام و تختم در زونب رزیلان حابیع حوالا کن ویتا ام مسلمانا و روح مشرکو ناتر آغره علیہ السلام واپس متغسریم در اصل دعائی دام دا زیدنِ حارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و با سرپرستے کے او عمالت کے شئو دوراں دلو سریعا د اغان دا زیدنِ حارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و با سرپرہ ہے که دا دا یا علاقہ دا تارف و طوید دا یا علاقہ طرف دا چه علاقہ سلو مدینین ازیروی قدر طرف بان دا سی صدیر شمیل اللہ را مخدہ قسیل طرف طویدہ نبی علیہ السلام تین جلد اسهاندله ورکړو دمو سالما تا طرف توسیدن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی په سریګیږه دا باندې خلک اله께서 چې ورانه ایو تخدیدن یا رب رانا اعوذ یا خان وغیرہ غنیمتونه الستراله بیا پس مدینې ته سلوړ واجبات واپس بلې شریا غم د زوتب نه دا ومن بدرگان پرچمیا شکه شهره دا مسلسل دا زید بن حارسه صلی الله علیه وسلم په عراق نه نبی ورو سراته والسلام د سره دولس کا سان ګل او دغه ته علاقہ او وادی قرا ورته وادی قرا وادی قرا قرا كله دی وادی قرا من د كله وادی دا ته د خو شاکل وړه دوی دا وادی قرا باندې دا زیم دغل تا نبی علیہ السلام دیوا دی قرآن تزد بنی حارسا علی گا دن نبی علیہ السلام محصد داو چھو دغل تا دشمن پا حرکات و عوضائی پا نقل و حرکت بان نظر ہو سای سکی او تا نبی علیہ السلام دور انسان ویخ هار وقت دشمن نظان خبر ہو دشمن سکی کم طرف حرکت ہو نار وقو مسلسل دا سوا نوادي نو قراته دي التوره سوا التما خلق خبر دي په حمله وکړه اخلک مخک نه خبر شي اخلک خبر شي نېکي اعمالو اعماله کې دوا داسانو کې دولو څخه داسانو کې نه هکاسان سابه کې نام شهیدان د بدیل د بازار نو دم حمله وکړه او دا با فطری که سان مدینه ته واپس راغلو نو دا یو شریه هم د زید بن হারেسه باندې پورا شعر بله شریه شوله دا ائیتا شریهت الخابت هو خابت خابت در اصل کې نیچکی پاڼه دا پاڼه دا ډیرو پاڼه دا یو نو صوریت الخبط دا پقریباً صدری سوا مجاہیدین صحاب کرام نبی علیہ السلام لیگلی او دار حدیث بخاری شریف کے مغازیو کی جاگر و زلان ہو دا دے راوید ہے او دے غزو واقعہ دا, دا جیبا صوری و واقعہ دا. دا دے امیر ابو عبادہ بن جراح ابو عبادہ مشہور کمانڈر ہو سبع سالہ رما سلمانہ چې خالد بن ورید رزلان هم وران غویو داو دمر ما هر د جن دغه په مشارقه نبیو د اسلام دیسو کسان دا د صدلور کا او دا اصل د قریش یو قافله هغه د جاره په قافله روانه شو شام ته یا راتلا نبیو د اسلام ور په سیده وړل ورته دا قادری انتظار کوي کله په ویلا قرزی یوزی ندا قادله دلی شي دا ابو بغره جل الله تعالی هو دایي سفر کې آسانم دی درې سوې او दुसरा خراب سٹار هم کمش یا دل سفرې به خراب سٹار کمشه دی سیرب کوي لاسره دا ټیونو دا خراب چکلا کم شو دیابا روزانا یو مجاہد تب دری کجور ملائے گا فطول اورس دریس و قسان نیم دریس و قسان و دری دری دی دیابا ای کمیشن و دیابا درگا سی دو دو او دیابا اخر یو یو کجور ملائے گا فطول اورس نانا سخو دی صحابه کرام بیدی کلی جیحاد کل او یاد آردو او از مگی گرمی دشتی او اید یادا چیوشو چه اا دا کجورو حالت ام داو چه تا جورم بز یادا کجورو نیو ملایه لو رمون که گوزاره نکه دا نمون دیا با دا ونو او دارم دا گوپ پانه خوره دا خبت با ده کی کر کی دا از غو والانی کی کر تده ده پانه تده مدی او جره دا شریعتا شریعتل خابت وایي چې باندې کې دا ولې موږ په پانه سو आले کرامو پوهي دوه سخت دي ریګړي په کې او صحابي دے کهس بن سعد ابن ابا دا سعد ابن ابا د مدینه د انصارو سردار دے دغه ځای دا کهس دغه په شریعت کې تلل اچو کتل جلا مرګي مجاهیدین ټول په کلیپی اوګلی نه دا څوک راځي چې د مرګره په اړه اله سره دا قیصر چې خوان دی کنه مالا فقره خوان راکې یوه چې مدینه تلالم زما د دې پیسې ورک نو بس دا درو خوان راول د قیصر زینان صبر او عبادت سکه خو راکې مال بس خو په تواش بازار دما قرش مدینه کې پیسې ورکوم او د سفر ده نوی ورځو د خوانه لال کړ درې سو سوادو په نوی ورځي بیا درې لال کړ په درې ماره کې بیا درې لال کړ بیا امیر ورته بس نور بنا لالې اسه نه چې بیا د من د واپس سوړلی نه به پابندې ولاوه دوی چې بیا واپس غزنې نه راغلي دې سریه نو پلار دې وسادر او بارتا شراسې په موږ سختي او پرېښتاک نو نو مات په قارو چې مرده یو خانه غسل مې نهاله ایه پلاونه راټوی چې په سهاشتي مې غلې په نشووی دی دسیه جامه ما جامه نران نو وانه کړو نارام خلکو چې اوابه کړه زیو یو خانه حللی وکول بده اصل دسیه زما پسروي خو امیر دې پابندې وړل په درې مورز چې بس کوهان مناله لاله ځکه چې دا چې دا یو خانه مناله ولاله بیا پسو نو صاحب چې ملاته تقې د هرحال دا حالات سخت دا الله پاک امداد وګرځه یو ورځ موږ روانو سمندر غاره دا وکه یو سمندر په غاړه یو ډېر حیوان حرکت کوي څه شپو دینو جوړه پورو جزيره راځي اکی ورنځ دی شونه را مایو کبو سمندر او هغه ته انبر حدیث یو کې سمبیا امر امر مے میشورلی وی بسم الله وجل الله رب العزت اعلی نقرا کن تزامو بنزل سرج د مایمن خول له سوکسانو درې سواکسان بنزل سرج میشور د پهناه سونه غوړت ما سمندر کې دوه نه دا لانچو کشته پورا اړي سمندر یې جازونه اړي ان الله ماهه ده غاله تره است. چه او صحابه کرامو ایدس من دیا اه مئنه بفراد که وخمم دائنه کالکوله او تینسان لس رجه دره سو قصانو صحابه کرامو اید وخم مئنه دره مئنه. او اید کلچه دیو دیوزه نوه دس لن او دیو دره زی اللہ و تعالی نقوانیله مدو ایکارو دی مئنه اید دا غو کمن لشیګه لشا دا چې تیرون دی کنه دا شي دا به غو دا سوبل چې کله راتلم م هغه لشیګه دراوو چې دا اوه ثابت وي چې کوم د شالو کې وېدو اته ته پور کینه پور کینه سره لشیګه لانه دیر شو دا سوالا و دا یو سره نه لګول یاندور په هغه شباوره مچته راټا جلال دې په اوغ باندې سور کستری او سره نه لې بیا و منځ کلا راتلې صاحب جنا مې څنګه مونږه سفر او دغه لږه تن دم تیرې کړې نو مونږه وجېدون خوش خوش شې سفر او شپې ورځې پزما کو تراتو ورځ سم نو وجېدون خوش کو نو غفر مقروعه کې چې کله چې اربیه کنه ای باندې رمل وجېد چله ورالو نوې تدې پینځلور سره چې خوږه شو او سړب شو دا خراج نه راشو مایم کړه بیا چې وی کله راتلی نو واپسه کې چې نن خو نه سترګ نه ولاي سترګ دا سترګ دا کوکه لکی غنن اصل چې دې دې مرادم نه جوور زې ديار لاس کا صواب وو ته ورو خدای ته نشنځښت کاهې ده مګ صرف دسترګې لري دنه کوم دا رات ډېر زیږی راي کړي چې تاسو کولیش دون له مې مخ الله ربه دې زبېتا مې هم بیا اکینجل رسولو او بیا دښو کسان او چې کله بیا راځي نو بیا موږ هې پاتې ادم کاندې علماء چې دا څنګه دا یحنه موسم نوغه خرابیدم او سره اللهم دا د ماځکه دا د رسول اکرم کرامت کله چې شه وته مې نوښو دونو مودو پور نو مونږ چرته لږ ندیو واخه پاتې ونه ځان سره بوجو وغيرها کې راځه غمینه راواز کله د مدینه ته رسید نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم تم دا کیسه اللہ رب العزت تا سبان دے رزق دا الله دار او دے په کتاکی صفاتی مال امراک ہے نو صحابے کرام ہوئے وی خمیص روی نبی علیہ نبی علیہ السلام امدوئے قرام ینی اوے پکڑی یا بے خلق نو اللہ رب العزت بدل سریعت مقاچی صحابے کرام و تدور او پانے بے الله اللہ ورلہ دا خراد تدوئی طریقہ باندے انتظام مد دیتا سریعتن خبت ویلی کی دنیا سریعا ارشوه دا او دا عبدالرحمن دی نعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تشبگل کال که دا شابان که شهر دا علاقه دا دومت الجنگل وردوی دومت الجنگل دا تردتا نبی علیه صلی اللہ علیه سلام دا صحابه دی هیری عبدالرحمن امیر دی امیر رضی اللہ دا شانت و نزدی علاقه دغه قبيله سي بمن قال دا خلک توسېدل بمن قال نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم د عبدالرحمن او خپل تور ورکړه الله سوبارك یو ته پټ کې یو او ته لارش دنته څوارشه نو اول خلکو له ایمان دعوت ورک وکړه مختلفه قبایله د شي الهو بسيچه صحابه کرام دې مدنه ته رسل لري د ترتی دونه یا غوړونکي ای بس ظلم زیاته یا مسلمانانو ته نو خان رسول نو بیا بسرب جهاد نه ورتل او دا خلک مداسيو چې بس تجاوز زیاده نه کړي صاحب کینام په دعوه نه ورتل نو دا مقابله دې دعوه لېدیږي نو نبي الله سلام د پوره ورکړه پټه ورته په پناسو او نبي الله سلام عبد الرحمن میناو پر زنام چې دا دو متل جنگل خلق ته ده ایمان دعوت ورکی که ایمان قبول کو بس بردت سمن آوائی او داقیم مشر ده ایمان رویدی نو ده مشر سردار ما ده زان لده بول مطالبا ده مردت تکیه ده نبی علیہ السلام ده صحابی تووی ده, ده, ده, ده بس تا سخرگانیشی نوچه کلا سخرگانیشی مدیدی ده خند سنوی تا سرومین اکی اگر تا بس چره او عربو زم دې خيال ساته او زومګه یي په شهم ګرام نو د 10 باب دي دلته لاړی دغه وجه داغت دو صاحب کرامو دعوت چالو اخر واځي خپل ایمان لر عبد الرحمان مینو په جریان هو د نبی صلی الله دا فرمان متاهر داوی چې کوم سردارو اسباب بن امر کلي بي ني نو आवته چې نوی مادر آئی دا ولی رے تمازر نمو تمازر اولا ولی روار کرن دا دا عبد الرحمن منعو فرزیلان و بی بی هم دا دینا زوک عوشو ابو سلمہ ابن عبد دا در لی عالمو محدثو دا سیسته و کدی آدیس و تا دینا روایات امران قل نبار حال دا غیور واقشو و دا دلتا دا دومت الجندل جب دیکھیں دا ا کام دا او دے خلق کو دا دعوت ور پیشو اے اسلام قبول کرو بنے شریعہ دا ہم شعبان می عاشق شیرے نا پڑیو کان کی دی ہاں سونا ڈیرے شیرے مزائی کار دا ونو یونا لانو راہلی بل ل وروان ویلے زندگی دا جہاد دے دعوت تے شریعہ دار علی ابن ابی طالب دا علی رضی اللہ تعالیٰ او یو علاقہ دا بے خیبر طرفتا چوہیتا فدک وئی فدک باغو فدک ہم یو واقعہ سیرت و حادیث کی رجی نام شپگم کارلے و شعبان میں آش علی رضی اللہ تعالیٰ نحو لنبی علیہ السلام سن کسان ورک و سن کسان و دستا او دا فدک علاقے پہ بلے گا دا خیبر طرف چې سړی دی مداحل درای یو کبیره شره د مصعب بکر د خلکو یو مخالفت کړو نبی صلی الله علیه وسلم رسیدي ویلې خلکو دا شو کړل چې دا خیبر یو دی سر یو معاہده کوړه بین صاحب ابن بکر د خیدر یهود تاوی چه من دا تاسو لا اسل حدر کو اسل حب موندر کو حب دے شرط چه تاسو با مدینبان حملہ کروے او لگے مقابلے کے با دا خیدر کم قجیر فصل کی ان پاکال کے با مولا پائے کے حیثا را کروے من دا دا اسل کو تاسو مولا پاکال فصل کی قجیر را کروے او د مدینه باندې حمله وکه نبی علی السلام دا په تاولې یو لری خلکو غوښمو کیناف یو د لتاول ورته نبی علی السلام بیا د بصیر علیز اعلان هولې علیز اعلان سره د سلو ترسانو دو دروازې ټپ د اصحاب کرام سفر به نه دښکو مزل ک او چې جاده په تونل نی او غوښته ترس نو به ځي په سفر ګرو له دغه یو چشمه تاو رسیدل چه دا دا خیبر و دا خدق علاقه ترمن زوا آلتا دا بنوساد دا خیبر یهودو تا چکم سره لگه دا معاحده دا پارا او اصله صحبه کرامونیو اصله والا لاستره ویتره حال احوالی معلوم او از جاسوسی موزر بنوساد یهودو تا لگه لگه مویسره ما حریرہ بارے لې غره نو swabs کرام دیونه یو یوه د یو ترته ما پریو زبتا اوس تا او دایي علاقے زینو خه نو لا اور د بیا دو خورا نو swabs کرام ور پسی ور ایل اگې لا کې کا اې د غلطه حالت کی وچ کرا دی اعمالو شونې یو تختو ول خې مو او د دې د دې او غیره مال او غیره پاتش د ځار د وړو پیښو خوان د علي رضی الله تعالی او د غنیمتو د غنیمتو د انصار مدینه ترور نو د غزوه شوه لته د صریه صریه د فدق د علي رضی الله تعالی د وړو صریه هم د وطن د وګړو پر سیده خلانو شوه ایت صریه د وګړو پر او الاخا وعد القرآن وعد القرآن ترب دو اتا نبی علی صلی اللہ علیہ السلام خیبر تنیز دی دا د رمضان میاش آش کال او دو پر سیدیق مشور امیر او سلمہ ابن اقواء وزیلان و عم در شامل بنتا یا او و سیدت دید نبی علیہ دا وجلو منصودا جو را کرے گا او دغل تا زناناوہ ام قرفاؤ آئے کرو او دبیلکه داینو اومه کهرفاو او ډیر علاکانته یار کړو او هغه ټول ور کړې او هغه په دې ټول به زهر او په یو ځای محمد رسول الله تعالی چې ختم شوه په اخلاص مدینه منسبه جوړ کړو نبی عليه الصلاه والسلام په دا نبی عليه السلام پس او په سی ابو سره دا دا مرګ ورو غسان ګیلا له چوره سیول دا ابن عطاء ډیر تی ډیر اندازم ډیر ماهر و کی او بیا منت هي ډیر تی سره مندوی ډېر ته زړلته سم پږيوند برسه ود دی چې کلا الته ور ور سیول له کومند کې تیږي هر وختي په ډیر کاسان او وجهل او سټر یو طفته دی بیا د 10 بیا د غړ تراب ته نو هغه زه به دی منځ زو غړ ترمنځ زو خلک ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته دا سلمان ابن عطار رضی اللہ تعالی عنہ چې سحر راوړی دی دا شکې پتشو نو یاړه او دغلته غشې دی میدان ته مطلب هغه باندې روغو یاو واستو نو پای باندې روغو او یې رااله خو به دا شوشې چې دغد دا یو دغه خزې کومه او مه ا ته ور پ داګه زرا نه دا ګیره ترش نو دا مو وجه له شو او د دې چې کوم پښ کسان ته رکو لنموچ ا کسان اوجل نور کبيره ولا خلکو پختیدن او جهاد چې کله ختم شو دی بیا مدینه ته واپس او نبی رسول الله صلي الله علیه و سلام ته نبی اکلا ور کرا نبی رسول الله می داینا ډیر ده در لو مسیبت نخلاص کرده درگر چیده من سو بجوله کرده نقصان وسو تاستا به خم نقصان وسوله خدا خشوه چه اللهم را بل عزت تاثوله تزی بانده غلبه درکه خو قیبهان را گستی ایو خبره ما نوه تا آده و چه دا کسان ولوی جن خدا کما خوده چهوه دا گرفتارک دا گرفتارک را اودادی سلمای بلی اقوا رجال هو گرفتار کړل غو په سم داو جنګ کې دا یو قسم لا غلام نبی رسول الله والسلام چې کله مدینه ته را وستا نبی رسول الله دي صحابي دس ته وې چې دا خزا روم ته رفته ما نبی رسول الله دته واغسته یا رسول الله بالکل صحیح راوړل نبی رسول کا په اهدو کې چ مکه کې چې مسلمانان کېږي نو باید په تبابلو دا خزر مکه والانه ورکړه چې دا والو تاسو زموږ کې یا نا خو دې په دریې مسلمانان د مکه والانه په تبادله سره اخلاص او کم کا سانجه په ور کړی ناغه هوما وو جوړی شو د ریه قسانه مو جوړی شي بلې دا کال کے دا عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی او شریف د نبی له سلام عبد الله بن رواحه د خیبر طرف تللی غل انت یو سړی ابو رافه و کنه اته وراته کې موړې دې تیراتای ا نبی له سلام يهودي ابو رافه د وجه د پارا صاحب کرام پر تسیلی غل د ابو رافه د قتل نه بعد دغه ځای یو سردار و یاشیر ابن رزام د مشرشو د يهودي او دغه لاره په مدینه باندې عمل کوله اراده کړو ځان سرا قطفان قبيله د اکثر موجوده په مليو ده نور کافر دي ځان سرا یو ځای کوي اراده داو نبی رسول الله رمضان کې درښاوه کې راولې غن عبد الله نه مشرو چې تاسو لاله شه د حانات مالو اچھا انتوارا لئے اوئی حالات معلوم دو اتنے نبی علیہ السلام نے روڑا چھاو دے خلقو یقینم دا حملے ایرادا نبی علیہ السلام دیا دوش کشان صحابی کرام دی پسولے گن نبی علیہ السلام کا توجہ دن دعوت بار گیاور سردار اسلام روی تکیل کہ اسلام مولی دعوت سر جمگت تا عبدالعب نے رواحے دعوت بسلے گلے دادا شوال میں آشو، دو چیل تاورا سیدن پاور صلیب اندرو برا آئے، نا غدا مسلمانان و نا آمان و آشو، چمال آمان کو خداسو تا تنو سلالار ش دا خبر بنو را آل تا فیصلت، یا اسیام رونا، نا دو روزہ اسیام رونا، لیکن دیور تا یہ خبر آئیتا، دیور اہودی کے دوئے، تا چرے تو اسیام چه ده نبی علیه السلام ده تربنه بطور ده خیبر مشه شده است اصلا مشه ده مشهی ده ایمان سر دلچسکی نو خود مشه را که غراز ناغ ده ایمان لارم و سره مرگیری با زیرا دیو قوی مدینه تا نور خبر با حال تا تحصله که بار حاج دیو علوان شده سره مرگیری سر دیرش کرام او دیرش نصر سر را روانش بس صحابه کرام و دا یهود دو را رواندی رازی را رواندی لاره که قرقراء یا علاقه دالت چرا رسی بل دا سی دا خیبر نشپت کلومیتر دو دا زیره مده یهود تخت ایمانش چیدی سر وعدد ایمان او پرخو ایمان سپرخو یهود دیر زدی پوم بس آخر دو را رواندی بده که یوه صحابی ده عبد الله بن اونس رضی اللہ تعالی نبی دا شکری چې دی یهودیانو په سیا یو صحابی ناشته شب پس ورله چې دی نو تختی وغیرہ ورته عبد الله بن اونس رضی اللہ عنہ سره مدبصر چې په ورله کموټ مانده کوم یهودی او یا یهودی ټول سرا وړوې په ټول استوا صحابيه واخا اته پوهش چې په پوهش نو دا عبد الله بن اونس رضی اللہ زخمین کا خدای دې ستروونو سٹاو کارې تمام نور صحابه کرام پوش چې دیغه غدار کوي بس تمام صحابه کرام هدیه شواله تسان دې شواه مردار او الله رب عزوج صحابه کرام ته دي ته روان دي بچ دي ګیاراله نبي عليه السلام ته نبي عليه السلام پر شاله شو چې خر الله تاسو دې زالمانو نخلص عبد الله بن عمر رزلہ فر زخمی نبي عليه الصلاه والسلام اور باندې لاله ووتکلي او لاسه پرافت ده پیغمبر معجزه الله رب ال عزت ا زخم او کم تکلیف راغک یو اخری اب برابر کان شوه د بیاور په سوله خدای بیا اې ته واقعې به ورنی نی او ورنی دا شوال کې شوه سپږمه هجرت او ورنی او د تاسو ساده کرام چې پیغمبر علي سلام دي غره شريعه ادا قرص بن جابر فهري رضي الله تعالی کو شريعه نبي عليه الصلاه والسلام ورته لګوله دا اصل کې سخلو د وضو قبیلو کسان یو تا هو خلوي بنتا وره نه و نه ده او دا, دا نسبت دا وجه نا دے خلق و تعورینین ویلے کیا دن دی مدینه تر آگلو سا اتک اسان اسلام ای رو رو اچھو مدینه تر آنل دا دا بے مکی دا کمزه چه دا عرفات عرفات سر قوشا دغلتا دا سو قبائلی خلق مدینه تر آنل اسلام ای رو اخه اسلام روا انت مدینه درالل هجرته کو الله په امتحان راوس ته یې پیړاله خېته خراب شوه بدن یو پړسیل زیان شو نبی علیہ السلام ته رسول الله مو کو مدینه راغو هاوا په مون باندې راسره انا نو موږ دې اجازه ته کمو کړو سهاران او خلکی نو ورځي نبی علیہ السلام وروزه مدینه بهار زمغه د بیت المال او خانوسی د بیت المال الداوزر خپل دا شاروانا نمدي تا صلاح شه انت غسيرا جنسه او زره دغه وخانو پاممسکه دغه سنلار الحمدکم شاروانا نمدي رسول الله سلام الله عليه وسلم لپاره چون کیدا دا پته چې پیغمبر رادی کے نبی رسول الله او پیغمبر میهمانی نوې د خیال او سات په دمر کولو خیال او ول ساته اذنی پامسکل او دارم د وګخان او غمدي از بحث کړي دا یو جره چې دا متیازه د علاج په تورسکله دا متیازه د علاش په تورسکله جایز دی ناجایز یو جره اختلافي مسله ده مرحال خو داوا چې دوی دغه په متیازه سکل شور وکړي چې صحتمن شوو ساربه شو پنه مغارمو شنو د نبی علی سلام الله علیه غشن او غریبانه ډیر به درځه شيطان مرتجب شو دا ظالمان او اټسانی شيطانګل ډیر به درځه سره لاسونه خپې کې کټکل دوس باندې سلاخونه ګرم کړل سترو کې ورو ماڼدل بل مور شه ده قس پرې خپل او اوشرو غانره او تخته نبی الله اسلام کا اطلاع اعلی څنګه به چې چالو شي شیدان ته وښنه وکړو نبی الله اسلام شل صحابه کرام دغه قرص بن جابر ته بری رضی الله تعالی او په مشره کې اول غلورباسي اور په شلال اخلاق رجال انده صحابه کرام ورته سې اينه الله لا راخطا کړسکا نبی الله اسلام دعا وکړه الله خيره ورته وکړي الالارت خطا کی الارت تنگل بجنه را غرول شو دا ثواب کنا مرووشه روز دیما سحر ما او من دتورو ما باد شهلیږي وو تر اخلاص کوی دیراوس چې مدینه دراوث سنبی رسلام وی دیر دی له وونه سزا ورکو کمی چې دی شهاده سره کری په نو عمر سی و سراو دیم د قصې په نوور صلاحونِ غرم قرده دیشتره دو مندل دارن بدونهم آزا کت پل قصاصو بس اغا وقت بیعروس تو زمین شریعت کی حکم را را چاہنده با جیحاد کے تاسو موصلہ نکره بس صرف دشمن وجنه نور لاس پا پوزه تا پول مکره چونکہ جس علیمانو ظلم کرے من نبی علیہ السلام دا اے بدلت قدر طریقہ با آواز انس رجلان ہوئی چوئی دیبا د جهان د لا سچ غواړي د اسلامي کې چکمه له خپل رسول الله عليه والسلام یو په نوارته وکړ. وکړه اصحاب کرام غریبانا له وسی شهیدان کړو په دې طریقه. مدا یو شريه شو دا واقعده ورینین لري. مدا ساتکه سم سلور ته کې دا ورې نه او قبيله او او شوبېته کې د بل قبيله. په هر حال پس بیا له حالات د مدینه مکه والا چه له نو پښای شو تخته ده مختلف اطراب قوی کسونو واری او کس نبی الله اسلام ص حضره ریغل نورو داسه شوچه حالات درسته به طرف دروانش او قبایلو مدینه اوشا بقازرو او قبایل باندې نبی الله صلوات و سلام روب د مسلمانانو او دغه د دا غلادی کاروش خطرش په صرف اوس اخری خند مکه والا پاتې نو نیوی له سلام دی ارستو کومه واخل هغه او دیویر او لاینه پاس بیا فاطمه تشویلا ان شاء الله ابویا كله کولی از